All along the watchtower. That's what happened. Come the come det kan, kan inte börja så, alltså, nu fjantar du bara, alltså, vi har suttit här i typ en timme. Välkommen till det första avsnittet av Shabbat tjena shalom. Och i detta första avsnitt så har jag ingen mindre än Viktor Karlsson som gäst där. Hallå hallå. Hallå hallå Victor, eller alltså, shalom shalom. Ja. <laughs> Okej då Victor, uh, kan du berätta lite om dig själv? Uh, ja det kan jag, det, jag är 18 år, uh, bor i Skara, spelar fotboll. Uh, går i skolan i Falköping. I Falköping? Varför Falköping? Ja, det är... Om alla ställen... Om um, jag tänker... Alltså, skolan är ju tråkig. Och oh, är Falköping är ju stort. världens tråkigaste stad. Så att, det går ju lite hand i hand. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men... Uh, vad pluggar du för linje? Jag går uh, träteknik heter det. Uh, Kinnarps uh, samarbetar med skolan. Så att uh, två dagar i veckan är jag ute i Kinnarps på deras fabrik och eh, ja, men ha lite praktiskt eh, så mm -hmm. verkstadstid som det heter. Det tycker du är kul? Ja, det funkar tycker jag. Det funkar. Det funkar, det funkar. <laughs> men eh, okej okay då Viktor, kan du berätta lite om hur vi känner varandra? Ja, vi gick i samma klass i högstadiet eh, sjuan till 9 på, mm. på Teglaskolan. Teglaskola represent. Nej, represent. Teglaskolan är present. Teglaskolan är skadad. Nej, det finns inte längre. Nej, Nej, för men, är det, ja, men det är skolan Ja, men det är ingen bra skola. Nej, jo, det Te, tror jag. Tegla för life. Det tror Men okej okay då. Vad Über... ska vi snacka om i den, då? detta avsnitt tror du? Uh, ja, för jag har snackat lite om dig, vad vi skulle snacka om. Du var lite orolig där. Uh, att jag skulle ta upp lite... Private stuff. <stansvår> <stansvår> <stansvår> Nej, då? Nej, men det kommer väl handla lite om musik och vår relation till mm. musik. ja, Och lite annat, smått och gott. Precis. Men du börjar jag lite med att eh, fråga dig. Då, då tänker jag att jag och du ska köra tio frågor var till varandra. Oj, oj, oj. Eller vet du vad? Vi, för vi har ju tillsammans gjort några frågor. Exakt. Och tillsammans med några från Instagram. Jag la nämligen ut att jag behövde frågor som jag kunde ställa mig, som jag kunde själv bli ställd på, till. Och frågor som jag själv skulle ställa. Exakt. Ursäkta. Och jag tänker att vi startar igång med de frågorna. Det låter bra. Okej, okay, ja. Vill du börja med första frågan? Yes. Uh, ja, första frågan då, den är från mig. Eller ja, jag kanske inte ska säga. <laughs> uh, första frågan. Uh, vad ska det här avsnittet heta? Ska det heta pilotavsnitt <laughs> eller har du bestämt något innan? <laughs> Okej, okay. grejen är då att uh, jag var så kluven och vad jag skulle döpa detta avsnitt till. Och då skämtade vi runt och skulle kalla den för Pilotis Viggo. Ja, men det kanske det får heta Pilotis Viggo. Pilotis Viggo. Eller åh oh, Viggo Pilot. Ja, pilot något alltså. ja, sånt not ska heta, tänker jag. Men de säger sen vad det heter. Ja, men det kommer lite så här, intern skämt och sen får de ändå så här, hör höra om varför det heter så. Det tycker jag låter ja. lite kul. Ja, så ja, nu, vet ja alltså, nu vet ni varför. Ja, nu vet ni varför. Okej då, kan jag ställa dig en fråga. Mm. Om du fick välja en sak med dig själv som du kunde förändra, vad skulle det vara då? Oh, det var svårt. Det. Ja. Bara en sak. <laughs> Nej, jag vet väl inte. Alltså, jag är ganska nöjd med mig själv. Kanske betygen är så. Bara. <laughs> är inte inget man skryter över det. Nej, Nej. men det är bra att du är ärlig. Ja, man ska vara ärlig. Man ska vara ärlig. Ja, nästa fråga då. Det är från din insta story faktiskt Jaha, ja. Det är om du blir utsatt För rasism I din vardag Om jag blir utsatt för rasism mm. Ja det blir jag Men för jag blir både Utsatt för liksom direkt rasism Fast det sker inte dagligen Det sker bara liksom lite då och då Speciella tillfällen mm. Men sen kan det väl, alltså, sen Ibland också så är det väldigt ofta som jag får liksom Lite mer ljumda Lite mer ljumd rasism hur menar du då? Som till exempel när folk uh, ger mig komplimanger med liksom dubbla budskap. Alltså jag uppfattar det som dubbla budskap. Mm. Som till exempel um, uh, ifall någon skulle säga, oj vad bra du pratar svenska. Aha. Vilket jag liksom egentligen kan förstå i en grund att ah, okay då, jag ser inte svensk ut mm. och jag botar i mitt liv. Så det blir liksom en sån där, jag kan förstå den frågan. Mm. Men det är fortfarande så här att jag tycker alltså, vissa grejer de får, vissa, vissa frågor jag kan få, eller vissa komplement, som sagt jag kan få kan vara verkligen så här typ. Det, det blir att jag går hem och funderar så mycket på det. Och det liksom, ja. Jag känner att det blir så onödigt från deras håll. Ja, men det är, de kanske inte tänker på det heller. Nej. tänker jag. Det är det som eh, blir liksom eh, det krångliga med det hela. Mm. För liksom, jag vet ju mycket väl om att vissa lärare, föräldrar eller det här och det här. Inte, inte menar liksom att på något sätt kränka mig. Nej, och ibland till och med kanske försöker liksom boosta upp så här, mig, mm. mig. Men det blir liksom vänt och det blir liksom fel. Ja, mm. Men som svar, ja. Jag blir utsatt för rasism. Mm. Lite då so, och här och i Moral of the story. Tänk <laughs> på vad ni säger. <laughs> <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> uh, då är det min tur att ställa dig en fråga. Ja. Yeah. Uh, om du bara hade 24 timmar kvar att leva, vad skulle du göra då? Oj, det var en bra mm. fråga ändå mm. måste jag säga. <skratt> <skratt> Bättre än mina. <skratt> <skratt> <skratt> nej, men om jag hade 24 timmar kvar att leva. Mm. Vi, alltså, jag vet att jag har 24 timmar kvar. Mm, precis, doktorn har precis informerat dig om att du, imorgon runt det här, den här tiden så mm. kommer inte du längre andas. Uh, nej, men alltså, typ spendera tid alltså med det jag vill göra liksom. mm. Gör någonting facktap liksom ta <laughs> sno en bil liksom dra någonstans va? alltså verkligen lev life Ja ah, okej okay. vet du har alltså, den här frågan så tänkte jag jag hoppas inte han, skri han säger någonting i stil av ah spendera tid med min familj och bla inte Det hoppades vänner. inte där. Nej jag hoppades inte på det för liksom, det skulle bli så tråkigt och vanligt men ja. ditt svar var ganska kul faktiskt. Ja. Nej men alltså typ gör någonting som det inte Någonsin hade tänkt att göra liksom ja, råna, med... råna en bank Nej men Nej, vad fan <laughs> <laughs> Nej, men... men jag kommer använda mig av den quoten du sa Vad var det du sa Fuck, vad var det du sa Fuck life, alltså <laughs> lev livet <laughs> Nu ska jag ha t-shirt uh, Men ja, uh, då är inte du fråga mig tror jag. Ja, uh, Din favoritdrink Både att göra Och dricka Oj, jäklar den För du är ju bartender nu, utbildad oh, Det vore kul att nämna Ja, jag har gått och bli bartender mm. Som ni inte vet det, så Charlon är nu bartender så att, har ni ingen bartender någonstans så ring Charlon så, så kommer han. Så kan ni han. ringa mig så kommer jag. Ja, <laughs> ringan på 07. Eh, <laughs> <laughs> uh, okej okay, då. Favoritdrink att dricka så också. Ja. Min favoritdrink står mellan en Mm, fan, det var svårt för jag har så många favoriter att dricka. Ja, är äh, Gud nu låtsas som att jag <laughs> <laughs> alkoholist, varning. har <laughs> ja, problem där. Men äh, det står nog mellan en ähm, Whisky Sour Jag tycker jag är riktigt god mm. Fast utan äggvitan A. Jag vet att vissa bartender som lyssnar nu Kanske kommer bli offended <laughs> För äh, den är viktig det, liksom, det är skummet på den hela och, liksom, den, äh, Till och med lukten gör en del av det. Ja det går in i Whisky Sour A, men, ähm, För jag äter inte ägg Nej Uh, det behöver inte nämna varför. det tar man kan <laughs> Men som sagt, ja, en whisky sour tycker jag är riktigt god. Uh, och sen favoritink att göra skulle jag nog säga en tequila sunrise. Oj! För den är väldigt. Alltså, jag, har ju, jag brukar, när jag gör den själv hemma mm. uh, med kompis och sånt där, så gillar jag att byta ut den och sånt där. Liksom byta ut till exempel apelsinjuice, kanske mot. Eller så här, det, är så, det är så mycket av uh, varje ingrediens som uh, lyfter upp smaken. Mm. Och göra så mycket olika. Så den tycker jag är väldigt rolig att göra. Göra din egen touch på den liksom. Ja, precis. <laughs> Shalom's version av en, en sunrise. tequila sunrise. Tequila. Sen älskar jag också tequila. Ja. Tycker jag om. Men man blir inte så bra i magen dagen efter. Uff, man blir inte så bra någonstans <laughs> dagen efter. <laughs> Det är helt borta. <laughs> Okej <Okay> då. <clears throat> Vilken är den bästa tiden i ditt liv och varför? Bästa tiden? Mm. Vilken tid kan du se tillbaka och bara, oj, här ja, hade klockan jag. Klockan två. Nej, Nej men eh, som jag har levt alltså. Inte så här ja, om jag är 50. Precis. Utan som jag har levt. Mm, vilken, Bästa tiden. Mm. Det måste vara nog när jag var 14. Mm. 2014. Nu för någon. Så att, ah. För er som inte vet, någon nollor fyller 19 i år. Ja, det är helt sjukt. <laughs> <laughs> Okej, tillbaka till frågan. Ja, nej men när jag var 14 tror jag, då ledde jag live alltså. Det var Varför? Riktigt... Nej men alltså, det var ju... jag spelade i fotboll som sagt och det var ju fotbolls-VM. Mm. Ett väldigt bra fotbolls-VM. Så att, nej men sommaren 2014 skulle jag säga. Då. Mm. Det var riktigt härligt eh, faktiskt. Ja men det är kul att höra. Spännande. <laughs> uh, ja. Ja. Uh, ja, då kommer nästan många fråga till dig. Eh, bästa minnet från mellanstadiet högstadiet och eller gymnasiet. Oj, fan. mellanstadiet från mellanstadiet. Jo. Jag skulle nog säga att eh, det var. <laughs> eh, man har det är då man går i typ 3 typ Nej, det är ja, typ förskolas ja. till sexan blir ju. Ja, precis. Eh, Gud, det var svår. Eh, du jo, kan hoppa över om vill. Nej, tar... den eh, jag, jag kom på den här nu. Uh, det var när vi hade syslöjd mm. med en lite rolig, uh, rolig sysselslärare tyckte jag uh, och uh, hon var liksom känd för att hon blev riktigt arg ja. uh, och uh, då var det en kille i vår klass som var väldigt rolig av sig mm. alltså allmänt uh, och uh, han var väldigt smart och um, då <tryck> typ ställde han en fråga till sysselsläraren mm. Med ett smeknamn som hon hade som inte hon tyckte om. Nej, precis. Och han sa det liksom på ett litet roligt sätt för att inte liksom, Inte hånade, snarare få oss andra att skratta. Så ja, gör det lite, lite lustig. Äh, ja, precis. Ja. Så <laughs> så, och han var ju en duktig elev, så han fick ju sällan, Han blev ju sällan utskäld av lärarna. Ja. Och sen sa han det och hela klassen blev helt tysta. Oj. Och hon såhär äh, skriker skit Alltså hon fick ett sånt utbrott på honom Och han var så verkligen ovan Att <går> bli utskäll Så han började skratta ja. Så hon drar ut honom samtidigt som han skrattar Och liksom stänger igen dörren ja. Och klassen liksom vi, vi, De lämnade oss helt så här äh, I chock Och vi bara började gapgarva oh, Så det är ett minne jag äh, Än idag kan liksom Minnas tillbaka ja. och skratta åt Ja Uh, Vad mer Jo, det var mer då. Högstadiet. Högstadiet. Det är då från sjuan till 7. Sjuan till nio. Äh, det är många bra minnen. Det är väldigt bra minnen. Vi ja, gick till samma klass, ja Exakt, jag hade. exakt. Så vi hade väldigt många roliga stunder. Men jag skulle nog säga att, alltså. Den blev väldigt svår för... Jag minns ettan, väldigt mycket ettan. Så brukade vi sitta kvar mycket efter skolan. Ja. Typ såhär, alltså vi satt kvar och liksom chillade i skolan. I typ en timme. Ja, eller något sånt där. För vi hade några i klassen som tog, åkte buss och sånt där. Skildlig. Uh, <laughs> och, uh, jag, jag tyckte bara om hur... Hur kul vi hade då. Mm. För liksom vi gick, i, vi gick i sjuan. Fast vi tädde oss mot vi i nian liksom. Med tanke på oh. att vi var, vi, men vi var så skamlösa. <laughs> ja verkligen? ja liksom, nu skulle jag aldrig kunna yttra mig som jag gjorde i sjuan. Nej. Eller göra någonting i det i sjuan. Nej precis. Men vi gick liksom runt och eh, gjorde nära oss själva liksom. Och hade verkligen brytt oss inte ett skit. <laughs> Nej men det var verkligen så. I sjuan vi brydde mm. oss inte om någonting. Nej vi bara gick runt och bara liksom. Ja men, vi hade, men jag tyckte vi hade skitkul då. Mm. Sen började det ju skammen. Eh, Fortplanta sig i oss Och ja. det blev ju svårare och svårare Att <laughs> göra sig lust av sig själv ja, Jo men precis mm. Men så den skulle jag nog Ge till nästan hela sjuan ja. Hela sjuan var väldigt rolig Sen hade vi såklart, såklart väldigt många roliga under 8 ner också ja, sjuan var väldigt rolig Men sjuan den var perfekt alltså. mm. Det var fire Och så var det gymnasiet mm. jag, har, jag är ju inte klar med gymnasiet Det är ju Nej, nästan. Det är... en timning här Ja ett halvår nästan. Ja Ja, något är sånt är inte där. Min, ja, men lite mindre än inte min. Uh, jo, men... Hmm. Den blir också väldigt svår. för uh, jag, har haft, jag har haft ett väldigt roligt gymnasie... Jag har haft väldigt roliga gymnasieår. Både ettan och tvåan har varit väldigt roliga. Och trean har varit lite knepigare. Mm. I det att man uh, har ställt sig mot väggen i vad man ska göra efter... Vad för plan, alltså allmänt så här. Man, man, man har ställt mot väggen lite ja. av verkligheten. Mm, men eh, jag skulle nästan kunna säga nu att jag tror att jag kommer ha riktigt jävla kul på studenten, jo. Bal, balen och Magaluf som gör min kläskar till. Mm. Så det, det bästa kommer alltså? Mm, det bästa kommer tror jag. Men ja. jag har haft väldigt kul också. Mm. Men det är som man säger, man sparar det bästa. till. Precis, ja. det blir verkligen så. Ja också. men verkligen. Men äh, <coughs> nu är jag att ställa dig en fråga. Ja. Uh, vad har du för motto i livet? Oj, för motto? Mm. Nej men alltså jag har väl inte så mycket. Alltså det är som, uh, det var han som uh, skapade... Alltså, vad heter det, Superman och Spider-Man och att han, han mm. som dog nu i år. Oj, fan, fan. det vet jag faktiskt, men jag kommer inte på det. Mm. Uh, fan. För han sa ju det att eh, om du har en idé som du tycker är bra mm. och som du verkligen litar på, låt inte någon annan Alltså ta bort den drömmen från dig. Mm. Utan verkligen tycker du att det är en bra idé. Mm. Gör det bara då. Precis. Och det, alltså, jag kände verkligen det, alltså. Han har rätt. Så att, ja. Nej, men det är typ mitt mått om man säger. Mm. Så att. Men det var ett väldigt bra svar tycker jag faktiskt. Ja. Ja men det är ju, det är ju så. <här> <här> så kan det vara. Ja men det var en väldigt bra mått Och uh, ja. Ja. Eh, då kommer en följdfråga då från, från förra frågan. Mm. Ungefär. Eh, och det är vad ska du göra efter gymnasiet? Alltså vad har du för planer? Och vad vill du göra? Åh. Oh. Ser du, nu ställs jag mot väggen. Ja. <laughs> uh, ja alltså, grejen är då. <clears throat> jag skulle ju vilja hålla på med mediakommunikation. Mm. Och det var egentligen planen att börja samhälle. Ja, du skulle ju egentligen börja i samma klass. Ja, precis. <laughs> sen, uh, Men så har... blev det inte. <laughs> uh, jo, som sagt. Jag tänkte ju börja uh, samhällsmedia, mm. Eller samhälle här i gymnasiet. Ja. Och sen... Därefter fortsätta vidare med, med mediekommunikation i högskola. Mm. Men eh, jag liksom tappade det där spåret. Mm. Precis innan sommaren. Och sen valde jag musik. För det, liksom, det tycker jag ändå. Det är något någonting jag brinner för. Och det var någonting jag, ha, jag hade som intresse där och då. Mm. Och jag absolut ångrar inte mitt val. Jag älskar min klass. Jag älskar min linje. Och jag har bara skitkul. Och eh, verkligen jag älskar musik också. Mm. Men... Eh, som jag skulle jättegärna vilja hålla på med musik eller social... Eller, åh oh gud. Eller medie och kommunikation. Ja. Men, uh, ja. Sen har jag massa så här tankar om att jag kanske skulle vilja studera psykologi. Eller till och med juridik. Men, ja. Uh, de två innan är nog ändå de som brinner starkast mm. just nu. Spännande. Mm. Uh, nu en fråga till dig. Har du en bucket list? Och i så fall, vilka är de tre högsta sakerna upp på din lista? Oj, jag har faktiskt skrivit en bucket list. Ja. <laughs> <Du skrev>? uh, <laughs> det gjorde jag i sommaren faktiskt. Jag hade ingenting att göra så mm. att det är ju det en bucket list. Så men jag kommer, <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg för jag gjorde inte i numrerad ordning mm. utan jag bara skrev roliga saker liksom. Mm. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Var vad jag... du skrev? Ja. Uh. Eller vilken ordning menar du? Ja, uh, vilken alltså, vilken Jag skrev inte i, i ordning, mm. men jag skrev liksom hundra saker. Ja, Hund? okej. Okay. Uh. Men om jag skulle fråga dig nu här och nu vad för, tre, vad för tre saker skulle, Måste du göra innan du Tar dina sista andetag ja. I denna planet ja, Får vi ta bort det barnförbjudna då? <här> <här> Så det där går ju det mesta ut Nej Det här klippar jag ut Klipp Klipp bort det <här> <Nej>. <här> Men eh, Oj nej, Jag vet faktiskt inte så, alltså, Man blir väl liksom ställd liksom, mm. Utan den frågan Uh, men tre saker. Ja men ta studenten i alla fall. Ja. ja. Ja. Och vad ska vi säga mer? Nej uh, när man alltså åker på typ någon alltså resa liksom som man kommer minnas liksom hel, mm. alltså, så här, verkligen mm. en top notch resa. Precis. Och uh, när man typ skaffar familj. Mm. Uh, Det är viktigt för dig. Det är väldigt viktigt, alltså, det jag har typ drömt om när jag var liten typ att eh, bli pappa liksom. Mm, nej men det är fint. Ja, för jag minns när jag var liten så gick jag runt och jag hade typ tre, två dockor liksom. Så jag låtsade <laughs> så, här, alltså jag har typ fyra år såhär, <laughs> låtsades vara farsa liksom såhär. Farsa, <laughs> ja jag är liksom fyra år fyra liksom. Fyra barnsfarsar, ja. fyra, ja men det är bra. Så att ja, nej men typ skaffa familj, resa mm. och ta, studen, ta studenten. Ja men det är tre väldigt bra saker <laughs> <laughs> att göra. Ja, exakt, exakt. Väldigt möjlig också kanske. Mm. Vem vet. Man ser ju inte ut som en kattpist. <laughs> <laughs> Klipp det också. <laughs> Okej. Okay, nästa fråga då. Mm. Hur träffar du nya människor? Och känner du någon stress? liksom För att du behöver träffa nya människor? Oj. Det var en bra fråga. Uh, lite knepig också. Om jag, känner, jag kan börja med att. Uh, det har en sista den där. Uh, så ja. Jag känner typ. Någon typ av stress nästan till ångest där till alltså här när man kommer till något nytt ställe att mm. försöka socialisera mig så fort som möjligt för yeah, att precis. inte lämnas äh, lämnas ensam. Mm. Och eh, det har jag liksom försökt att ändra på. För jag kan tänka mig att eh, jag kan tänka att människor jag tycker det är nästan lite jobbigt när en person liksom går springer runt där och försöker ja. bara Ja, jag tänker för mycket. Det kan i och för sig också inte vara så jättebra Nej. att tänka på vad andra tänker på. Nej, men jag tror att du övertänker lite där att, alltså, mm. att du springer runt lite ja. mycket och så här försöker. Men alltså, jag tror att folk fattar i det att mm. om det är nytt på något ställe så alltså, då måste ju du liksom gå runt och hälsa på folk. Liksom, ja, precis. Ta det liksom för lång tid. Då är det liksom konstigt att ja, du har bott här kanske en månad nu och mm. först nu börjar du prata med folk. Precis. Mm. Ja, jag, jag kan tycka det att... Att eh, jag behöver ta det lugnt När det kommer till den faktorn Men självklart så förstår jag att vi, vi, liksom, vi är flockdjur Vi behöver ju <laughs> liksom socialisera oss ja. För att eh, överleva ja. Men eh, ja, men jag kan känna en stress Över att träffa nya människor mm. Och eh, det var också en, det var en Hur träffar du nya, träffar nya människor? människor? Um, det är ju olika såklart men... Tinder, nej jag ska... <laughs> <laughs> ja, men, Varför inte? <laughs> eh, jag ska nog säga att jag träffar nya människor När jag går ut och festar mm. Då träffar man eh, lite roliga människor där. Ja, med någon drink i. Eller två. Nej, <laughs> <laughs> uh, Skolan genom andra vänner också. Kan ja. jag säga. Liksom, det är väldigt ofta som jag kanske liksom, träffar en kompis. Mm. Och sen kanske den kompisen har med sig en till kompis. Så blir man vän med den kompisen. Sen blir det kompis utöver det är kanske. Mm. Ja men det, ja, men precis, det är ja, väldigt bra man sätt. Man nätverkar med. ju på sitt sätt ja. här och där också. Det är också lite vad man känner sig bekväm ja, med. Precis, också, precis. Så det är väldigt olika men mm. det är men, dina äh... tips i alla fall. är knep. <laughs> Ni kan <laughs> använda det. Mm. Så nästa gång du ska hänga med en kompis. Tvinga en kompis att ta med en annan kompis. Ja. Så, <laughs> så har du dåligt med vänner. Vill <laughs> de ta med sina så tar du över dem. Ja. <laughs> Okej då, nu ställer jag en fråga till dig Hur ofta dömer du en bok Efter omslaget? Oj, det är väldigt svårt Nu jag... snackar jag inte om alltså böckerböcker ja. Nu menar jag mer alltså Dömer inte katten efter håret Pre eller? Ja. ja, eller hunden Ja, jag är väldigt inriktad på katter ju. <laughs> <laughs> Vad beror det här på? <laughs> klipp bort det klipp klipp, igen. Det på, klipp bort ja. allt <laughs> uh, vad var frågan? Hur dömer, du? dömer du oftast människor efter utseendet? Eller det behöver inte vara just så här. Uh... Om jag dömer människor liksom, Ja, uh, uh, det kan vara liksom i fallet med en tjej som du dömer för att hon ser ut på viss sätt eller i fallet en någon människor bara träffar allmänt som du kanske tycker att ja, uh, den här människan kan verkligen lite hård, fattar mm. du vad mm. ja, Nej jag tror alltså självklart så dömer man ju folk. Eh, omedvetet också. Mm. Men man försöker tänka på att inte döma folk för hur de ser ut. Eh, men jag tror absolut att jag gör det. Men att jag inte tänker på det. Mm. Eh, men sen beror liksom på, alltså. Ja, nej, men jag vet inte, alltså. Men jag tror absolut att man gör det. Men att mm. man inte tänker på det. Mm. Och att. Eh, Nej men alltså, köra bara. <laughs> jag inte, det är så dåligt svar. Alltså. <laughs> nej, men, nej men jag tyckte om det, jag tyckte om det där. Ja. Men jag fattar hur du menar. Man gör ju det Man gör ju också. det. Ja, jag kan tänka mig att ja, jag försöker ju sen 2018 startar på januari mm. så bestämde jag mig för att sluta de här människorna efter omslaget. Mm. För att liksom jag kände själv att jag Dumd, alltså inte så här dumde människor att jag visade utåt, men mm. liksom ifall jag såg någon som kanske verkade lite så här oh, sketchy, lite precis ja. så kunde jag så här, automatiskt kanske ha ned, alltså, nedlåtande ton mot dem mm. och bara allmänt inte vara liksom, den snälla glada kärle jag brukar vara mot ja, andra precis. så jag har försökt systematiskt att ändra på det mm. men ja Nej, men så kände jag också, för att mm. när jag började skolan i Falköping då, mm. jag kände ju inte en enda person där mm. Och liksom, när jag träffade min klass liksom, första gången, mm. då kände jag liksom att nej, jag dömer de här personerna. Mm. Och det kan jag liksom inte göra nu när jag är ny. Mm. Så att eh, de som jag liksom dömde först liksom, hade lite negativ ton. Alltså, de är liksom mina bästa vänner nu i mm. skolan. Liksom. Mm. Så alltså, jag tror man dömer, men att man får tänka lite, liksom, mm. vad håller jag på med? Liksom. Mm. Men det är bra, det blev ändå en fin fortsättning på svaret Ja, ja. som det ska va ja, okay. <laughs> Har du en fråga till mig nu? Det har jag uh, Ja, vi kan ju ta en till fråga då På förra frågan liksom, mm. hur du träffar personer mm. Och det är liksom angående Tinder För det vet jag att <laughs> både vi är ju väldigt aktiva där ändå Men inte längre äh, Nej, Nej. jag har lagt av med det där Okej, okay. men jag i alla fall Men <laughs> 200 plus match nu. <skratt> Shout out. Nej, vi klipper det. Nej, <skratt> klipper allting. Det var är bara shalom med det här avsnittet. Vi klipper bort allting alltså. jag säger. <skratt> uh, nej, men det är typ hur brukar du liksom approacha liksom, tjejer som du är liksom intresserad av och liksom mm. Mm. har någon bra pick-up line liksom som du använder som inte är liksom så här cheesy som alltså så här kexet står här mm. liksom, så alltså, riktigt så här allt med mig är cheese det med poddnamnet där är ja. cheesy. Ja men det är verkligen cheesy som personen <laughs> liksom. ja, ja, ja precis skulle jag beskriva dig med ett ord så säger jag bara, alltså cheesy. <laughs> men ja som sagt um, jag har inte på mig tina länge. Mm. Uh, eller jag tror att jag appen men jag... Du använder inte. Nej, precis. Ja. Men. Uh, uh, när jag träffar någon uh, som jag är så här, lite intresserad av, mm. då kan jag säga så här: um, jag, bli, jag blir så här, lite stel. Fast nästan så här: med meningen. Med meningen? Ja, alltså typ så här: jag försöker. Alltså, jag är ju självklart nervös. Ja. Men jag försöker inte dölja det, för jag tycker jag kan tycka själv att det är så här: Fint när, när, typ, när Jag vet att jag känner att någon är intresserad av mig. Mm. När den personen typ är lite nervös. Så jag så här, jag försöker bara. Liksom, ja, men som sagt, vara mig själv. Mm. Men det så... kanske är lite bra också att mm. vara lite så här, tillbakadragen liksom, mm. första gången. För alltså, kommer du liksom, till någon som du träffar liksom, första gången mm. och inte känner henne. Mm. Eller ja, den personen. Mm. Då kanske den liksom, tänker att shit liksom, brukar han träffa många säger ja. för att han är liksom så öppen liksom. Precis. Jag försöker liksom att inte överlämna det till att man tänker för mycket på det. Mm. Som tämpar mig jag skulle på dejt med en nu. Mm. Och eh, jag, jag har frågat ut en och allt sånt där och eh, vi har en tid bestämd. Mm. Då kommer inte jag gå fram dit liksom och eh, vara lite så här halv cool, så här, ah, stel. Liksom jag kommer ju liksom försöka vara mig själv. Gud här, Jag är så jävla Jesus. Ja. <laughs> Men jag kommer ju som sagt... Eh, Uh, inte försöka gömma att jag är nervös. Uh. Och inte försöka typ, såhär, undvika frågor som jag kanske har. Till exempel träffar du andra fattar du vad menar. Mm. För det är ofta så här saker man tänker på. Jag tänker mm. liksom, det är lika gärna får det fram. Och jag tycker ändå att det funkar bra. Det kanske är mindre bra när man är påverkad. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> Då kanske man behöver hålla tillbaka lite saker. Uh. Men överlag så skulle jag säga att det, man ska försöka liksom, att inte. Inte vara för på. Nej. nej. Alltså inte hålla tillbaka. Mm, precis. Bara vara sig själv. Ja. Ja. Så det är svar på din fråga. Ja. Och sen var det det där pick-up line också. Har du någon bra liksom... Oh, ja. Om du ska skriva till en tjej första gången. Liksom, vad skriver du då? Förutom typ hej. För ah. det är liksom ett basic. <laughs> Utan, när det verkligen ska, alltså en pick-up line jo. liksom. Tjöna guller. Men uh, ja. Jag vet inte. Uh, om det är Tinder. Ja. Då brukar jag oftast kolla på bion mm. och så försöker alltså jag, jag inte heller höger på tjejer som jag inte liksom... Okej okay ifall tjejen är snygg, mm. men jag, väljer, alltså jag, jag swipar liksom nästan aldrig höger på en tjej som inte har något i sin bio. Mm. Eller, no, alltså, eller i alla fall något sånt där typ. Jo, ifall hon har jätteintressanta bilder kan ja. jag bara, oj, det här vill jag fråga om. Men eh, jag kollar först oftast typ vad det står deras bio mm. Så om det står liksom någonting med om att ah, jag älskar hundar mm. då kanske jag ställer mig först då kanske jag liksom in introducerar mig själv med tjo, jag gillar hundar också, vad händer? <laughs> <laughs> kanske inte exakt så, Nej, med något men något sånt. Eller ifall jag ser någon cool bild till exempel. Mm. Uh, på någon, uh, vi ser ifall någon tjej har en bild på när hon är på Cardi B's konsert. Oh. Då kanske jag frågar ej, vad är din favoritlåt eller något sånt där typ. Mm. Förstår du? Men typ, alltså något personligt i alla fall. Ja, så precis. Att... Jag, jag, jag försöker liksom hålla det till en kommunikationsbas mm. först. Något som mm. kanske går, är lätt att svara på ja. också. Liksom. Men jag kan omöjligt svara dock ifall jag har en pick-up-line pick mm. eh, <laughs> eh, när jag träffar en sig i ja. Då försöker jag bara liksom ja, men då blir det typ ett hej ja. eller hallå. Eller, ja. Nej, men det går gränsen kul, för ditt ja. cheese. Liksom. Ditt cheese det Där går verkligen gränsen. <laughs> ja, Uh, ännu en uh, Tillbaka Till dig här mm. Vilken är den vanligaste missbedömningen Folk gör om dig Missbedömning mm. Har du också typ såhär, Jag vet att uh, när vi blev vänner mm. Så sa jag till dig typ såhär uh, Fan, jag trodde du var jättegjord. Alltså, jag, jag, jag, jag trodde du var en annan människa innan ja. jag var vän med dig. Jag tror jag, jag tror jag sa det till dig. Mm. Efter det termin taget, efter typ, en mm. Nej, men jag vet att du har sagt det till mm. mig. <laughs> det har jag fått höra. <laughs> men vad är det vanligaste liksom som. Uh, du, du, du får höra om vad folk tror om dig. Uh, något som jag. Alltså. Ja. Det är inte alltså så att folk går fram liksom, till mig liksom, Andra gången liksom, ah, Jag trodde det var det här liksom, Nej. Nej men Jag tror att Eller folk ja. Nej men folk tror liksom att Jag ser ganska sur ut liksom Ja mm. oh, du det kan jag ändå hålla med om Du har, ja. du har ett naturligt bitchface Det mm. skulle inte säga ja oh. <laughs> <laughs> Tack för den Nej men, men. men det är sant ja. Nej men jag ser liksom sur ut fast mm. jag inte är det mm. Och då tror jag, liksom Folk som liksom tror att jag är liksom så här, och negativ liksom, fast mm. jag liksom inte är som person. Mm. Men det, jag tror att det har jag liksom fått från min farsa liksom, för mm. att han ser, alltså, våra ögonbryn liksom, de går liksom ner oss och så. vi ser liksom sura <laughs> ut 24-7. när jag gick på fritids här och jag skulle bli hämtad efter skolan mm. och min farsa kom. De frågade alltid varför din varför är din farsa så sur för? Men jag bara, han är inte alls det, utan vad ser ut så liksom. Så jag, ja, men det är väl inte att jag ser sur ut Fast mm. jag inte är det så att, mm. ja, Jag är glad och positiv Så här, vet. så vet. för er som hör det här Gå fram till Victor och hälsa på honom För han är jätteglad av sig Ja men jag är också väldigt blyg Ja, Så gå inte fram Nej. <laughs> Skriv istället Skri. <laughs> <laughs> okay. mm. Har du några frågor till mig? Det har jag så bara ta fram då. Mm. Här är en väldigt bra fråga Är man en bra artist Bara för att man kan sjunga bra? Oj. Då är det var den första musikfrågan nu va? Mm, ja, det mm. kan nog. Det, det är dags så det vi är dags, det är dags att ja. vi kör lite musikrelaterat ja, nu. Ja, det är sant. okej okay då. Vad sa du? Vad frågade han? Är man en bra artist för, för att, att, man att man kan, kan sjunga bra? Uh, hmm. den går att vända på också. Fast i, i början jag kan börja med att säga nej för inom artisteri så ingår så många faktorer. Liksom det finns ju artister nu som inte kan sjunga. Mm. Liksom uh, Ja, Vi nämner inga namn Nej, <laughs> Jag tänkte precis då, ja. jag bara, Oj jag vill inte ha ovanor uh, Men det finns alltså, det är så stor grej det finns, det finns ju människor som uh, Fokuserar väldigt mycket Som Britney Spears mm. Då kan hon sjunga Men hennes, när man går på hennes konsert Och sånt där så har hon, ju, har hon ju väldigt mycket fokus på hennes dans, hennes utroning på scen och mm. liksom, hennes publik dyrkar henne för det. Mm, så nej, jag skulle säga att man är verkligen inte är en artist som kan sjunga. Det finns ju väldigt många artister som kan det, ja, det finns ju artister som kan sjunga mm. som inte är riktigt. Alltså så här, som, ja, som inte de bästa personerna går till. Nej, men alltså jag tänker så här: alltså, du kan ju ha liksom, alltså, sjunga väldigt bra mm. och vara en bra artist. Även fast du inte har flashig scen det sant. scenspråk. Att du liksom sitter på en pall och sjunger. Det, det kan, ju på att det, det kan mm. vara lite olika vibes. Liksom på ja, fast då skulle jag säga att... Um, som, jo, det är ju sant det du säger också. Mm. Alla gillar olika. Man kanske inte heller vill gå på en konsert där man det kanske det får en i scenfall. Ja. Men <laughs> <laughs> uh, till exempel, jag gick på The Weeknds konsert. Mm. Och jag hade förväntningar som inte upp, alltså uppfylldes. Mm. Men eh, som sagt, jag tycker fortfarande att han är en helt otrolig artist. Och jag älskar hans musik. Mm. Men liksom, det var inte det jag förväntade mig. Liksom, han var ganska low-key på scen scenen. Liksom, man fick det man fick. Mm. Och eh, det kanske i sig är någonting som andra som gick dit redan visste. Och liksom vill vara ute efter. Men... Eh, Ja, jag skulle nog säga att uh, nej Man är inte en bra artist Bara för att man kan sjunga mm. Och man är definitivt inte bra på sjunga För att man är en artist heller nej, det är sant. Uh, Då ställer jag dig en sista fråga Innan vi går över till nästa segment Yes du, du, du, du. Victor Om du fick tre önskningar Vad skulle du göra då? Oj Tre önskningar Vad jag vill Precis och du får inte säga fler önskningar nej. nej men så tråkig är jag inte Jo Nej men <skratt> <skratt> ni, <skratt> ni satt Nu satt han i sin dricka här <skratt> <skratt> uh, Nej men uh, Tre önskningar uh, Det skulle väl vara Mycket pengar Nej men men det är ändå alltså det är ändå en legit sak man skulle, ja. man skulle kunna önska sig. Mm. Men när jag säger mycket pengar då menar jag liksom inte så här flera miljarder. Mm. Utan jag menar liksom så, här... så du slipper oroa dig i livet. Ja. Precis, men det kan jag förstå. Mm. Det kan jag tycka också är så, är alltså, så tråkigt också. När människor... Jo, jag förstår ju det hela det här uh, janten med att inte behöva svara på det, siffran alltså... man, man tjänar. Mm. Men liksom uh, att folk inte diskuterar pengar överlag tycker jag. Alltså När pengar är så stor grej i vår vardag. Mm. tycker jag det är lite så här, tråkigt. För Alltså hade jag haft liksom, hur mycket pengar som helst senare i framtiden, mm. det skulle ju självklart uh, uppkomma problem efter det. Ja. Alltså med det. Men uh, liksom, jag skulle liksom, inte behöva oroa mig för att mina barn eller fru liksom, ska uh, behöva. gå alltså, på gatan. Eller, nej, precis, nej. Ja, precis. Och jag skulle kunna spendera mer tid med dem, vilket ja. i sig liksom, blir en fin grej men uh, självklart så tycker jag att man ska kunna önska sig, alltså man ska kunna önska sig mycket pengar. Mm, precis. Men jag, alltså det jag tänker lite så att inte ha för mycket pengar. Det mm. är för att när du har så mycket pengar att du kan köpa vad du vill. Mm. Då tror jag att livet blir lite tråkigt liksom. Mm. Så att det, jag tror att där kommer nog liksom det där hellre glädje än alltså vad det mm. Men det är klart att det är kul att vara, ha mycket pengar. <laughs> för alltså, det, liksom... Men, har du liksom allt du alltså allt du kan tänka dig mm. Då blir det liksom tråkigt Visst du kan använda alla saker Du kan ha liksom 20 bilar mm. Som är värda mm. mer än en miljon Men liksom då kan du inte liksom tänka dig att jag vill ha det här mm. För att jag tror att du måste liksom hela tiden ha ett driv Liksom att mm. du vill ha någonting mm. ja, Och det är liksom där jag tror mm. Och de andra tvönskarna är väl typ Alltså må bra mm. Och eh... Både fysiskt och Mentalt. Mentalt. <laughs> uh, uh, uh. Men om jag tar sista då och skickar över den till dig. Vad skulle du önska dig? Jag skulle nog önska mig önska dig jättemånga poddlyssnare. Kunskap uh. om olösta fall. Knowledge. För jag vill <laughs> inte dö innan jag vet om Allt. vem som dödade Palme <laughs> Ja men jag tror att det kommer att aldrig läsas <laughs> Nej men det är det jag menar det är såhär, Jag skulle vilja veta vem som dödade Palme Alltså massa såna här uh, okända fall Till liksom, mm. exempel, uh, Vad fan heter hon Kennedy uh, Ja precis, vem som sköt Kennedy uh -huh. och, uh, och vad heter hon Kennedys mistress som uh, Senare blev en känd modell Eller innan så var en känd modell uh -huh. uh, Vad heter typ, hon uh, Hon är en sexikon, blond Nej, men det var inte hans Nej, men De han, var de, bara KK. Ja, men det jag menar. <laughs> Vad heter hon? Marilyn ah, Monroe. Ja, just det. Ja, ma ah, precis. Marilyn Monroe. Ah. Monroe. Monroe. Vad alltså namn då? För det sägs ju att hon tog självmord. Men jag har ju än idag aldrig trott det. För liksom det var så många... Så många Liksom, spekulationer Precis, och det var så, här så mycket som inte stände till mm. Alltså liksom det så, som, På svart och vitt så står det att hon tog självmord mm. Men jag väljer att Icke tro det Du det. Så min sista min önskan skulle vara Att innan jag dör Vill jag få reda på En massor av utvalda okända fall mm. Typ Kurt Cobain Typ Kurt Cobain, ja just det Det är ju också, ja, är också ja, folk som har precis, spekulationer Precis, att han inte sköt sig själv med ett gevär. Ja, vem vet vad hette hon, frun? Uh, Courtney Love. Courtney Love, så heter hon mm. ju. Ja, precis. Courtney Love, ja. Courtney Love, om du lyssnar på det här. <laughs> på det här. Förlåt, jag menar inte det. <laughs> Ingenting personligt, men <laughs> vi tror att du mörder dig. Okej då. Uh, nu, det var alla frågor för Idag mm. Men nu är podden inte över Den är inte det Nej för Sitt nu, kvar <laughs> Precis Sitt kvar För nu tänker jag att vi ska prata lite om Musik och vår relation till det Det mm. liksom, är, som, så här, är Precis Det här är ju musik och allt annat Exakt Uff, oh, gud Man kanske borde döpa podden till musik och lite till Nej Nej Jag tjabbar tjena shalom <laughs> Det är jag, nice Det namn. är väldigt coolt ändå <laughs> Ja, men då börjar jag med att fråga dig. Mm. Vad är din relation till musik? Oj, det här ska du bli mer så här som vi ska snacka om det här. Vad är vår relation till musik? Mm. Nämen min relation till musik, alltså jag lyssnar ju på musik varje dag. Mm, det gör jag med. <laughs> ja, men, nu förstår ju du. Jag fattar väl. Ja. Nämen min relation till musik att jag lyssnar ju på musik varje dag. Mm. Eh, både när jag duschar och liksom åker till skolan, mm. när jag är i skolan. När du ja. är i skolan? Ja. ja. Lyssnar inte du på musikskolan Inte om du lektioner, men kanske... Eh, du kan ju ha en, en sån här höllur i öran. Men du sån här Airpods, vad det, det du vill säga. Att Viktor har Airpods. Uh, jag, är, jag är rik, jag har Airpods, alla vet det. Alla sidor hit mig Följ mig på Instagram. Jag <laughs> kommer. Länk i beskrivningen. Det kommer inte få krafta ut dig Ja, men okej. Ja, fortsätt. Ja, men alltså, det är liksom min relation. Jag lyssnar på musik liksom mm. jämt hela tiden. Ja. Högt. Högt. Ja, det ska ja. vara högt. Precis. Ja. Jag lyssnar på musik liksom. Och alltså, som du säger. När jag duschar... Uh, pff, när jag byter om mm. när jag går till skolan fast sen, sen har jag också såhär, jag lyssnar väldigt mycket på poddar också. Alltså det är ju på riktigt också ett ett, ett nästan ett ångestmoment för jag vet aldrig liksom ifall där podd time eller så här musik time. Ja Det alltså det låter jättekonstigt. Ja, det är sant, största illas ever men det är mer så här till skolan. Mm. Det är skitkul musik då. Mm. Liksom sjunga med lite så här nynna lite med och mm. om alltså, jag, jag kan inte sjunga med liksom, så sitta där <laughs> va. Vad är det Det är men uh, Jag har mm. tänkt att du ska svara på enbart Enbart ja, mm -hmm. okay. För det här kommer vara då ett eh, Jag tror det här ska bli de tre frågorna Som jag lär ställa till dem. alla Alla gäster okay. Men eh, mm, vi får se Frågor eh. med återkommande tema <laughs> Precis, det känns som en Känns som en poddgrej, känns ja. som en riktig poddgrej Men eh, okej okay då, <clears throat> fråga nummer ett Om du bara fick lyssna på en låt I resten av ditt liv Vilken låt skulle det vara då? Oj Ska mm. man ta någon man kan Eller ska man ta någon man inte kan Så man kan lära sig den ja, men ja, Det här kommer vara en låt lyssna lyssna på resten av livet Så du lär ju kunderna vilket som mm, Efter sant? ett tag Ja. Nej men det måste det vara någon, någon bra låt Ante. Obviously eh, Nej men oj Vad var... fick du för dialekt <laughs> Från ingenstans Nej Jo. <laughs> det, det här är min poddialekt <laughs> eh, Oj jag har verkligen ingen aning. Det här kan vara liksom låtar. Alltså en låt som du har hört när du var som typ fem. Mm. Mm. Oj. Mm. Uh, oj. Jag hade kanske valt typ någon klassiker eller någonting. Mm. Uh, det är smart. Ja. Uh, alltså en låt som jag och min. Vänta! Oj. <ratt Government> <fri> <fri> <skri> Vi klipper bort det. <laughs> uh, Nej, <lättning> är <skri> <skri> den ska läsa. Men den är med. Det är hit. så här. <skri> Nej, men om jag skulle lyssna på en låt för resten av mitt liv skulle jag nog ha valt en klassiker. Mm. Och en klassiker som jag vet att jag och mina kompisar brukar lyssna på liksom när vi i bil och sånt. Mm. Det är All Along the Watchtower med mm. Jimmy Hendrix, tror jag. Mm. Ja, den är ganska bra. Alltså. Men mm, det låter som en bra låt att plågas av. resten av ja, ja. <laughs> Det blir en plåga till slut. liksom. Okej okay, Fråga nummer dos. Om du fick utplåna en genre Alltså en musikgenre, mm. vilken genre hade du valt att utplåna då? Oj. Det måste ju vara något jag inte lyssnar på så mycket. Mm. Det, här liksom, det här är en sjänger som du liksom får radera nu. Oj, jag vill liksom inte radera någon. Alltså, jag lyssnar på alltså, så sjukt mycket blandat. Mm. Men eh, ja. Nej, men om jag skulle få utplåna en, eh, en, musik, genre. Ja, en mm. genre, då skulle det nog vara punk så att alltså, mm. jag lyssnar inte på punk Nej. överhuvudtaget. Punk hade du valt att radera från denna planet. Ja. <laughs> Fråga nummer tre. Vilken artist eller låt tycker du är underskattad och förtjänar lite mer hype? Oj, underskattad. Mm. Det kan ju liksom, till och med vara en låt som alla känner till. Mm. Fast bara inte liksom uppskattar artisten eller låten så som du tycker den förtjänar att bli ja. uppskattad. Ja, jag var ju, alltså inte för skriva där, men alltså, jag var ju en av de första i alla fall i mina kompiskretsen liksom att lyssna på Fricky. Mm. För alltså, jag tycker han är sjukt bra. Mm. Så alltså, han skulle ju kunna vara liksom en världsartist. Mm. Världsartist. Mm. Eh, så att, jag tycker att han får liksom, han har ju fått mycket cred nu. Mm. Men jag tycker att absolut han skulle kunna få mer. Ja, jo men det, det kan jag ju faktiskt ändå hålla med om. Mm. Jag tycker om han skitmycket. Alltså han... För hans Aqua Aura EP var ju riktigt sjuk alltså. Mm. Det är liksom en egen vibe liksom till det. Ja, fast den är fan lite för mainstream skulle jag ändå säga. Mm. Lite, fast alltså det är fortfarande, den är ganska unik i sig för en svensk låt. Mm, precis. Men ändå så här, för han är ju, vänta, kom han från Soundcloud först? Nej, utan han, han var i en grupp först. Mm. Med broder John. Mm. Uh -huh. Jag kommer inte att ha vad den hette, den gruppen, men mm. sen så splittrade de på sig liksom och körde eget. Mm. Och då så släppte han den där Aqua Aura EPN. Jaha, fett. Och den, alltså den Blue Up, alltså den verkligen... Ja, gud jag hör ju en på radion konstant, mm. Och kom den ut i somras eller? Ja, lite innan tror jag. Den mm. kom ut i, jag ska inte säga någonting jag inte kan, men alltså typ runt april typ. Ja, okej, fan. Så alltså, han har ju inte liksom varit, alltså så känner liksom, han har ju fått väldigt mycket nu. Mm. Men i början när jag på honom, det var ju inte jättemånga som kände till han, Men mm. alltså, han ligger fortfarande kvar på, på topp 50, mm. topplistan på Spotify. Mm. Så, så. Men jag tycker absolut att han kunde få mer cred. Liksom. Mm. Där. Det där var nu sista frågan jag ställde för idag. Mm. Men jag vill nu att du ställer en fråga. Okay. Som jag då kommer ställa till nästa gäst. Aha, okay. Och eftersom att du inte nu vet vem den här gästen kommer vara. Nej. Så... Får du ju liksom välja en fråga som passar lite till alla. Till alla liksom. ja, eller kan du ställa en vågande fråga som kanske är lite mer specificerat mm. mot en annan person, mot en person? Oj, vad svårt. Men ställ en fråga som jag nu kommer ställa. Som jag då kommer ställa till nästa gäst. Okej. Okay, um, oj. Oj. Nej, men det skulle typ vara så här, om du gjorde en collab med en annan artist, liksom. mm. alltså, om du skulle få göra en egen låt med, mm. alltså. Vilken artist i hela världen. Liksom. Mm. Vem skulle det vara, liksom? men det var någon, och typ någon motivering varför. Fan, det var en bra fråga. Det var en riktigt bra fråga. Ja. Jag hade ställt den till dig. Ja. Ja, Vem hade du valt? Oj. Det kanske hade varit frickad. Oh, men det hält färft. Ja, det var rätt sjukt. Alltså. Ja, men ja. mm. men du vill jag tacka för att du kommer och gästade ja. det i denna podd. Tack själv. Och sen vet jag inte ifall du kommer komma tillbaka i en annat avsnitt. Vad vet, Vem Vem vet? vet? Vem vet? Ja. vi hoppas. Kan man nå det nå någonstans? Någon ja. Instagram? Ja, men. Eh, Instagram finns jag på. Mm, vad är du på Instagram? Viktor Karlsson med två i och två a i Karlsson. Okej, okay, bra. Eh, sådär. Med k också, för <laughs> Så, ska vi köra en stämma där på hejdå? Ja, det kan ju bli en grej. Det kan, <laughs> Precis, och... ja. ja det kan bli en ny Ja oh, Fan, ah, det blir kul. Ja. Ska, säga hejdå på, uh, uh, ska säga hejdå tillsammans. Mm. Ja, men sjöng hejdå först. Heyro. Oh, okay. everybody 1 2 3. Heyro.